Eftermiddag säger vi här från Radio Augusta programmet som heter Radio Röda Röster. Det är ett program som är producerat utav Arbeta Kommunen här i Augusta, det är alltså Sossarnas eget program. Och idag ska vi prata om miljö och bygg och därför har jag den stora äran att verkligen hälsa ut med som är miljö- och byggkämparna både med, med för nämligen Anita Tärneborg och Göran Ersund. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Det börjar bli bana där inne i i buren. Det är bara 10.000 kronor frågan som fattas. Vilka männikor dörlige så bakom namnet Anita Tärneborg? Ja, du med tanke på med egen hemsida. Med egen hemsida. Ja, just det. Som jag inte sköter så bra. Nej men jag är född och uppväxt i Hedemora kommun föddes vi kom sitta i ytton, ett litet bruk. Och där föddes egentligen mitt miljömedvetande med den rektorn som jag hade för, för skolan där eh, Björn Florischs pappa Gösta Florischetan han lärde oss då att vi skulle när vi hade tagit en plåtburk och gjort någonting med, någon mat eller så, då skulle vi ta ur både toppen och botten på den och så platta ihop den. Och det är glöm mig och aldrig. Vik man skjutan en bygg som verkligen har fått slaget för sin överlevnad och industrier har slaget igen efter varan. Är det det är Anita som gör att du känner lusten på det här att kämpa mot orätt, vi så då kämpa mot dåliga miljö och Ja, det var du med och gick i tågen där borta då. Ja, det var jag. Jag var med då när de la ner. Min pappa fick avgångsvederlag eller vi fick ett bra erbjudande som 58-åring. Han ville egentligen inte gå hem då, men han gjorde det. Och och det var bra för han för han blev inte så rysligt gammal så. Men det är en bra grund att stå på det där eh och vara född med. Det som skrämmer mig idag det är ju de här nya moderaterna som och de där släktet som maxar upp det och som inte vet hur det var. Vi hade ju alltid matfördån alltså ja. men men det fanns ju absolut inget överflöd. Jag tänker mycket på Susanne Lakoski som du har pratat så mycket om nu mm. i dagarna. Jag ska läsa den här nya boken också. Svinarlängarna var kanon. Göran Edström, mycket är det. Jag vet att du har bott i Långskillet då. Ja, men förr dess är jag då så rätt ju god uppe från långa i Maland, vackra Ådalen. Är den röd? Ja, det var väldigt röd. Det var inte långt därifrån till Smal. Och eh, det är ganska skrämmande vad på läsa om vad som händer där 1931. Och eh, jag mitt mitt hetande det kanske jo det har några veck fram eftersom. Jo. Eh just då alltså Isoleft ju så fanns det en fantastiskt vacker fors som strömmade rakt in i den stan och så sen naturligtvis så ville man eh jag har kraftverk där och då började alltså skulle man tårlägga kvorsen men det så illa blev det inte utan det blev faktiskt inte stilla innan de vattendammarna men det tyckte man ni då att det var synd att man skulle ta den där forsen. Vad står tyng med då? Ja då den fanns där. Och eh, sen när jag då upptäckte på landet då så jag har ju varit levt nära naturen. Vare scout faktiskt och levt med naturen så att eh, mitt miljövetande har nog växt fram även där. Men industrierna i Ådalen, Göran, jag gjorde ju lumpen <hör> 65-66 och jag vet ju vilka miljöbovar egentligen många utav industrierna var i Ådalen. Va? Är det också något som har präglat dig? Ja... <hör> Det värsta jag har sagt i det fallet det var ju faktiskt i turbo. Ja, <laughs> när man var när jag kom till alltså i långsitta som det sa så åkte vi till Ön ganska ofta. Då åkte vi förbi Turbo och åkte efter den där Ön som var skummande. <laughs> som det var tvättmedel på det där så det kan man ju undra vad det bor har de släppt ut där då <laughs> in där Ön och ja då stugmajatte i hela krönet. Det, det, det, det inte var det bra det här. Man funderade om det var där det på man gjorde sköskumspipe men det kanske inte var. Det var var nog inget gott att röka i någon det pipen. Nej. I de skogarna jag plockade mycket svamp. Ja, det. Var. Mycket svamp fanns där. Mm. Men du är latans svår sområde ju då så är man ju en nämnd ihop med är det en eller flera andra kommuner? Vi skriver gärna. Det är två kommuner till, det är Fagersta och Norberg. Inte helmoderna. Inte heller moderna. Nej. Eh det är så det är ju nämligen så stäcker sig och lyder under två länsstyrelser då. Men det går bra. Det är ju frågor är från Fagersta och det är frågor är från Norrberg och och största delen jobbar de ju åt Avesta för vi är ju största kommunen. Men jag har upplevt att de har jobbat ihop sig väldigt bra mm. där uppe och de har den förtreffliga förvaltningschef. Så är det skillnad på kommunerna? Ni har ju som sagt samarbetat på för första gången nu under den här perioden men märkte ni någon skillnad när det började? Om man hanterar miljöfrågorna på ett annat sätt i de andra kommunerna har man bara snällare och man bara hårdare när Ja, det. För du är miljöräv, ni tar valumer gör han. Nej, var det men det var bara ja, bara. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. ja, det största skillnaden för oss det är ju när när vi slogs ihop. Det var jätte att tappa det vi planeringsfrågorna. Det är en riktigt intressant fråga när det där man hade lite bättre helhetsperspektiv på det hela i kommunen. Nu har vi bara i stort sett då bygg och miljöfrågorna där vi då är sen myndighetsnämnd. Ja. Och där blir det med hjälp av de här lagarna, miljöbalken PBL och läsmeddelagen och allt vad det som heter. Ka då helst med en som kollar vad andra gör. Det det har blir väl lite ja, jag tycker det är lite tråkigt med nämnsarbete på så sätt, men det är ju ändå lika viktigt så. Hur är fördelningen miljö eller det som är lagbundet och det som är mycket lagbundet? Ja, någon uppfattning. Det är väl mest det, det är lagbundet. lagbundet. Det är, det är ja. bara lagbundet vi ja. håller på med mm. i stort sett. Mm. Det är ingenting som som man kan säga att man bara kan besluta utan att bara och diskutera sig fram utan det är alltid en lag taxebakommen. Nej. Ja på något sätt så är ja, det. Ja. Vi hade ju ett miljöarbete som kallas Agenda 21 ett tag. Men det låg ju ner om den förra bordet i Liga majoriteten. Och det där, där hade vi ett miljöarbete som inte var lagbundet. Men det är borta nu. Agenda jobbar bara väl också någonting som spreds över hela landet va. Det ja. var någonting som verkligen poppade upp det är inte skynda sig att det försvann. Det är väldigt synd för att de införde miljöledningssystem och det har ju inte fått samma samma genomslag så att så att det som som jag tycker att man tappar bort som agenda 21 jo det det var att de jobbar ju ute mot befolkningen för jag tycker det här med sopsorteringen är väldigt viktigt mm. för man måste tänka globalt och handla lokalt. Jag mm. mm. ska ju spela lite musik också och Anita har varit huggen och tagit med sig två stycken skivor av våra till och tala med alls så där ändas förtreffligt bra. Och Sofia Karlsson som jag förmodar fick nå Dan Andersson utmärkelse. Hon ska få börja med en Dan Andersson låt som heter Jag väntar. Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrider medan fåna vandrar Venter på en kvinna från färdvägar vida den kärraste den kärraste med egolå. Du tände mig en vandrande snö hamnade i blomma jag drömde om ett självand Jag trodde jag såg vem mest älskade kom genom skogen över hela en snötung nat. Jag trodde jag såg vem mest älskade kom genom skogen över hela en snötung nat. at ville jag min drømme og hendene bære gjennom snåren dit bort, der min koja står O høy et ljublende mot den kjære velkommen du som ventes i ensamma år og høy et ljud, som den Det är fantastiskt fint att han kom han på en fantastisk fin låt jag väntar med Sofia Karlsson. Vi då har vi Göran Jesström och Gunita Tärner var i mig och ser och då förstår alla till eller miljö och byggfrågor. Det står så här på din hemsida Gunita vår framtida miljö till skillnad mot göran och du lite miljögrejer med på din hemsida. Vår framtid och vår miljö avgör vi genom de handlingar och beslut som genomförs just nu. Vi arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling genom bland annat ändrad livsstil, utjämning mellan rika och fattiga länder, omvandling av militära resurser till det civila och en grön BNP brutto nationell produkt. När skrev du det här? Det måste ha varit ett tag sen för att jag var, jag har inte varit inne och gjort något aktivt på länge på den hemsidan tyvärr. Men, men det är inget fel på det där. Nej, nu har jag, nej, nej, det det var bra. Nu nu ägnar jag mig mest åt Facebook. Ja, du gör det gör jag. Ja. Och det gör han, gör han också så. Kom igen. Jag tittar lite jam på ni, du nämner också det här med ekologiskt hållbar utveckling i mm. to götperslut här om det här med fair trade så man försöker och gör lite löje skimmer av ifrån våra politiska motståndare men det det har byggt lyckats ganska bra. Med. Jag pratade med Susanne Bergare i veckan. Det är ingen dåliga grejer där. Mm. Det är jättebra. 67 av allt kaffe som köps in till kommunen är fair trade. Det är jättebra. Hur stort kan det här bli tror ni? Mm. Jag hoppas att det blir stort. Alltså vi måste ju vara solidariska med de andra. <laughs> som jobbar med de saker som vi ska handla. Det går inte att bara jaga priser och på låga priser utan vi måste ju se till så att att varorna får kosta det de bör kosta. Vad är vi duktiga på här avseende när det gäller miljö? Jo, ja, jag tycker vi är ganska duktiga på naturvård. Vi har en nu en ny naturvårdsplan som vi ska se sätta. Den har ju många fina tankar och och våran den är ju värd att rösta på såna där så här. Men har vi inget. Berätta nej. lite igen då. Ja. Har ni ju chansen att skryta här då. Och... Omara usvenska. Det är då. Nej, för fan. Nej. <laughs> Utifrån de nationella miljömål som riksdagen har tagit och länet har tagit också för länet så har vi då omplacerat det till vår kommun. Och ja, bläddlade vi här nu då, då, då kan man se då hur vi först då beskriver vårt vårt landskap från av biotoptyper och alltså, vad, vad som vad så växer det om det är lövskog eller barskog eller vad det nu kan vara och det är också våtmarker som ju måste skyddas. Att det är ju så att eh våra våtmarker är är kanske kan bli hotade. Eh Och det gör då att eh, fåglar och andra varelser som finns fram här är också hotade i sin tur. Eh en annan sak som är lite på det är då vet vi har brist på äldre lövskog och det gör då att eh, fåglar som lever i av, av de här gamla träden och alltså på, på insekter som finns på träden de är ut, utrotningshotade också. En av dem är ju den här vitgliga hakspetten som man inte har funnit här på 15 år. Men det är ju den vadå? i den här på den här ön nära den nya bron va? Jo. Fast ja. det är inte någon som är vildstruggande. Jo. Och men det har vi sagt så finns det faktiskt en målsetning i den här att vi ska ha det tillbaks till till Kommor kommun senast 2025. Det är lite långsiktigt men det är alltså ett arbete som pågår. För att det ska kunna komma tillbaka. Om jag Och jag försöker att fokusera nu. Och så tittar jag, memorerar jag tillbaks på våran partiorganisation vad det är för de frågor som vi diskuterar. Så är min bestämda upp att det är miljöfrågorna, men inte allt föråptat uppe till diskussion. Nej, det är alldeles för annorlunda. Där är, det har du rätt i. Och som det ser ut idag i kommunerna så slåss man ju så mycket med ekonomin. Men men någonting som vi har gjort under den här tiden och och riktigt satt ner foten, det är ju allt. Åtgärda de här enskilda avloppen som vi fortfarande har alldeles för många utav. Men då blir ju människor störda när de ska betala. Men men alltså men det är ju som jag säger, man kan inte skita i vattnet. Nej. Bokstavligen. Så det är ju jätteviktigt. Och jag funderar, miljöfrågor är det bara någonting för miljöintresserade politiker. Är, är den vanliga gemene människan är han intresserad av exempel med sopsorting? Jag, jag måste ju skryta jag har varit på den där butiken uppe i Åsborg och köpt fyra stycken plast stora plastrinkar där jag kan lägga plåt, glas och plast och papper va. Men den vanliga gemene Avestabon, är han intresserade av att hålla på pallta och diska ur glasbörken och blå. Tror ni att det eller hur ska vi göra för att mm. man ska bli för det är ju en en livsviktig fråga. Mm. Ja, jag tror att man måste mm. kanske organisera det på lite annat sätt. Våra våran sätt inkluderar inte till att göra så att sortera. De måste verkligen vara intresserade för att kunna göra. Och jag eh, har eh, sorteringsställna har, har blivit färre och det är det det svårt att notsäkert eller långt för de som bor i hyresrätter. Och dåligt kötta. Ja, det är tyvärr så. Och det är inte kommun det är inte kommunalt ansvar för men ändå vi bör kunna få investeras. Så sopsortering och det har vi satt upp som en punkt för inför nästa år i alla fall. Jag kanske berättar förra gången jag var här. Första gången jag var i Ungen så kunde man gå till en pantställ och lämna in glasburkar, syltburkar vilka du lurkas med borna på gross. Så fick du en pant tillbaka. Nu är det över borta. Nu såg jag att man skulle höra panten på drycksmurka till en spänn. Ja, det är bra. Men man ska med ska vi komma någonstans med det här miljötänkandet. Det vill någonting. Då lever vi agera på ett annat sätt. Mm. Inte bara vi utan även de som producerar varorna. Mm, mm. jag, jag tror där att att i menar man har har lite för lite alltså tänker för lite på mm. det här nära som man kan göra själv. Det här lilla enkla att det påverkar mm det stora mm. hela om om om jag går med tidningen att till, till papperssorteringen och ja. glasburkarna aluminium läderkolmodigenos mm. det är jätteviktigt att vi återvinner det mm. för det är så dyrt att ta fram ja. ett tips kan inte det vara att man på ett tag kommer åter någon gång höra temat miljö mm. Det har ju en annan del också som det jobbas med och det gäller biogas att man ska och då får man ju ta hand om den, den våta komposterna och mm. skicka iväg till biogas anläggar vi hoppas att det skulle bli en sån då antingen tillsammans med Hedemora i Brunna eller att det skulle kunna bli en i, nere i, i Krylba vi och det det är det främsta det är nu i, i en hela Det då bara på att det gång för maj 14 var med mig. Då var ingen nästa gång går det tips nu kommer det att bli en biogas anläggning mm. men Och det där blev inget. Nej, men det är många turer och många aktörer mm. inblandade jo, där. Mm. Det jag förstår är. Men jag hoppas att man inte släpper det taget utan man fortsätter. Och göra. du vet jag att alla människor är till naturen nyfikna och lata ja, och sånt. Jag alltså det stupar på att ja, folk ska tjäna mycket. pengar. Det ligger mycket i. Det. Vi ska ju också tala om att vi vi har ju aktiva medlemmar i det partiet. Det är alldeles saker lika aktiva de med och de skriver insändare på insändare på insändare men det är lugnigt att få dem publicerade så där får vi sagt att <coughs> Anders han får läsa upp några sådana insändare på fredag när han sitter här och det ska jag göra, jag citerar nu den första Minst och Högeralliansens löften inför valet 2006 utanförskap och arbetslöshet det heter, fixar vi bensinskatten ska sänkas och vastelskatten som tynger våra liv ska väcka O inte en krona ska belöna hållkol på höger allians och dess löften skriver Anna Norström. Kloka <clears> hur <throat> mycket kloka du. Mm. Du när det gäller bygga nationer då. Hur ofta är det som ni politiker får ta del utav det eller är det överlämnat till tjänstemän att hantera helt och hållet? Eller finns det några kniviga frågor ibland som man måste ha lite experthjälp? Ja, visst är vi med ibland, men det är det som du säger att väldigt många eh, av de här besluten är ju delegationer. Det? det är ja. tjänstemän, och då är det mindre byggnationer som, där det är liksom enligt reglerna helt och hållet rakt igenom. Då kan tjänstemännen bestämma av, av, på delegation. Men eh, sista sammanträdet, eller hur Anita? Hade vi två stycken ärenden här i Avesta? Mm, det hade vi. Bygglov alltså bygglov för för hus ger ju vi oftast Jajaja. för att ofta är det ju lite så där mm. kricket mm. ute på landsbygden när man ska bygga och så där. Då måste man ju försäkra sig om att här bygger man ett hus och säga med vetten om att det kan faktiskt lukta lite laggård eller bland. Mm. Jo, vi tog ju två beslut först och främst att man skulle bygga ett nytt Ica där Fröbergs järnhandel har varit och eh, sedan gav vi gamla bill mm. big love att de går ett nytt hy hyreshus eh, eh, nedanför skattehuset. Uh -huh. Och det är glädjande att att bildningen i centrum kommer igång. Och reslager lägga där mm. där ja, ska det bli det. Ett hus nu. Mm. Med eh, lägenheter och sen är det lokaler längst ner mm. som det ska vara någonting i. Någonting som är satt under lupp. Det är den här djurkontrollen va. Det ligger det där på länsstyrelsen med har rätt under detta. Ja, och de klarar tydligen inte riktigt av det. Nej. Hur kommer den frågan att att fortgå tror ni? Tron att ni får tillbaka den biten. Nej, det skulle väl inte inte <laughs> klart. För bra verk ju inte. Nej. Nej, och trots att man nu är blir så glada bunden att att det är gratis den här kontrollen nu. Men eh man har till, inte tillräckligt med resurser där uppe det är heller frågan om. Och sen har ju inte de lokalkännedomen som Nej. som våra tjänstemän mm. har. Och och ett ett nät verkar så vet man att att någon missköter sig och så där är det några som som lyfter på luren och ringer att nu är det illa där igen. Mm. Mm. Det det kanske man inte har med en styrning. Jag brukar tänka på det med medborgarinflytande på erat område. Man ställer ju ut planer va. Och Marcel hur är det om det bygglar bara nu kan vara alltså. Hur ofta är det alltså konvergenspunkter? Det, det är väldigt sällan. Det är, det. det är ju om någon är emot, de lämnar ju alltid din. Mm. Men vi borde ju också kunna lämna när vi tycker att det att det är för. Mm. Och det hade vi ju fått ett exempel på nu för det ska bli ett biosfärområde vid Vad är det ni måste du utveckla? Mm. Ja, ska vi se nu och ta igen med vatten över ja, Sverige bland men då Ja, har du gjort det där? Mm. Mm. Mm. Nej. Nej, det är ju syn. Nej, ehm utanför um, där i Nybyen, vad heter det där gamla området? Vatten, vattentornen där och mm. gamla området där. Så ja, det ska bli ett mm. ett reservat där mm. ute. Och där har det kommit in ett mm, ett svar. Det är mitt svarsförslag till beslut och khetselplan för naturreservatet. Ja, ja. Det är ju om jag som säger fel. Naturreservatet mm. Bjurforsbäcken. Och det tycker de är jättebra för att där finns det mycket gamla kulturvärden. Där har det ju varit gamla industrier förut. Ja. Så att Det har ju det mer syns för okej. Ja. Och jag tycker om de att det är jättebra att att det blir skött nu då, att det blir en, en skötselplan så att det sköts. Men det är också det är plikt att väljota såna här beslut och ska man ju se till att man sköter det också. Ja, det det är ju det. Då måste det finnas eh, en skötselplan som mm. följs. Mm. Och det kostar pengar. Ja. Jag tänker koste pengar ja, ja, ja. ingenting är gratis men det är inte mm. det är inte gratis mm. att förstöra naturen nej, heller nej. definitivt inte. Här kommer ytterligare en låt nu med Sofia Karlsson. Tro alla känner den här låten. Mm. Folket i en ring og vi läger el den det, det han so O ombätlare og vägnu om, och och om undernder bara ting om sin llängtan föngen helen natten långe Det er något bor om bbergjenå de av songen Det er något bakkojänor bak om he järt mitt har en något kor visken går du lockare mig jo beden Kom til oss til denne jorden, den er ikke riket ditt Jeg har lyssnat til dem still, samme bølgeslag mot strand Om det vildaste havens vila har jeg drømt Og i anden har jeg ilet mot det formløsa land Der det kjæreste vi kjende skal bli glømt Till en vild og evig lengten føddes vi av mødrar blek Där vi småns första album där steg vårt vi på berg och slätter för att tumla och leka och vi lekte elj och Tyst vi hennes sida Hon vars hjerte var som mitt Rädde hon med mjuka hender Rømt vårt bord Hørde jeg mitt hjärta ropa Det du äger er ej ditt Og jeg fødes bort av anden At få ro Det jag elsker det er bortom och fördolt i dunket fjærren om min rette vei er Hög og underbar Og jeg lockes mitt i larmet Til at bed jeg infør herren Toga jorden bort jag var ingen ingen falli mig broder bortom bergen med de stilla svala flod är havet sonder långsamt inom var om kranssa bed Någon himlen Ä mitt hem har jag min mu Mitt i guldom tänktat inmor i en rusn mantelledd Måde svartass hanta vattens valka synnder fy beröda Må vi vara mil från livet innan morgon han erful E av denna världen varjon Oendelig vedermød Der led jeg for min oro Otro og min heta kjærleksskull I en snekkbesållad havstrend Står en port av rosor tunga Där i vilamulten av vraken og det trøtta men får ro Aldri hørte höga sånger Likt fjolers ekon sjunga Under valv der evigt Unga barn av saligheten bor Jo ja, en duktig tjej verkligen Sofia Karlsson hennes tolkning utav Svarta belaver utav Dan Andersson omkring tigarna i låsa. Det har ju gått 3 år nu och den hemma då period. Hur tycker ni det har varit? Det är ett år går. Ja, jag mesta har väl har det varit bra. Det har varit bra. Mm. Men man hoppas ju, alltså det måste ju bli ett regeringsskifte till hösten. Är man beroende utav även inom ert område vilken det är som sitter och styr landet? Alla som jag har haft med nu säger att man är verkligen beroende av vilken regering man har. Är det samma för er också? Ja, du ser ju bara det här beslutet med att flytta över djurskyddet till länsstyrelserna. Sen mm. är har ett beslut till som kom nu då om strandskyddet. Och det var väl så att man trodde att nu skulle det vara fritt fram nu då och och bygga i närheten av sjön och så vidare. Men det visar ju sig att det är ett så enkelt det beslutet heller, det är lite komplicerat folk. Det viktiga är ju då att man gör tar med det i sin översiktsplan. Eh man kan ju inte då har ju till exempel Fagersta, de har ju nappar idéer på det här nu så de har ju nu redan i januari det tag beslutet att att strandnära boende ska utvecklas inom vissa områden i landskapskaraktären omnämingens ströms som kanal. Och, och när man har gjort så, en sån eh, i, i överskrivelse då kan man börja planera för att, där, att där, där det att det det kan då vara lämpligt för att bygga. Och det så vi blir vi kanske ta till luften då när vi ska ju gå vidare med en, om vi dyker vid den får jag ju ut i bilen och kunna göra. Men det har man bara nyg i från haver så håll tidigare. Det har inte varit så äckligt att få bygga om man ville. Nej, vi har ju hållits till till äcklena. Eh och nu nu kommer det byggnationer ja. vi båns på. Så du menar att det här också var det starta i stört, fyrd. Ja, det har det varit. Oj oh, ja, det är det. Eh det skulle för det särskilt där själv för dig ja, ja, ja, men nu, ja. nu nu är det särskilt där själv att nu ska det finnas ju en överblick planen att det ska planeras för att bygga och få det det där så vi för det är vi ty många då man ärbar någon mark och så ser man när är det bara någon Marcus och här och där ja man har känt att vara inne för livet men det, det har inte varit lätt ändå Problemet där. är ju att de som styr och bestämmer mm. de bor i Stockholm ja. och de tror att hela landet är som Stockholm. Ja. Nu lägger man ut mera ansvar på kommunerna för att ge bygglov till till sjön nära. Men vi som är lite miljömedvetna vet ju att man ska inte bygga för nära vatten. Ja. Så det är det lite som har styrt oss här mm. i avstånd. Bråkars man var det vid Gärdersholmar till exempel mm. där vi utgick ifrån helt klart det här ska vara ett sommarstugeområde mm. för det här är inget område man bygger permanenta villor mm. för vi ett hundra år förr det så ryker kokarna det är ja. alltså det blir vattenskador mm. överallt Man kanske folk vill ha så att de ska kunna bygga altan såna går ut 4 meter över vattnet ja, men så man vill ha det ja. Och säg gärna bara sätt upp staket så ingen annan kommer ja, dit Ja visst Och det här med allemansrätten det är ju ingen lag Utan det är ju mer en, en sedvänja som vi har I gammal hävd Och tittar man så är det ju Väldigt mycket restriktioner Och hinder idag För gemene man Att ta sig ner till vatten Så att låta då något kommunalråd Som är väldigt sugen på att få in Rika människor och bygga lite här och där Då har vi snart byggt bort allt mm. Allt vatten För vem som helst vi ska ju gå till val här i september i år. Och jag jag hoppas att miljöfrågorna kommer att bli en fråga som tilltalar väljarkåren och kanske att våran miljöpolitik också är någonting som lockar andra över till oss. Göran, har du någon ambition framöver att visa det med ett papper eller så? Ja, det som är på gång nu då, det är då att vi planerar för hur eh vindkraften skulle kunna byggas ju i kommunen och då hade vi skulle, först skulle ska för det där. Ja, det ska det ska komma. <laughs> eh nu är det ju så att alla alla tycker om vindkraft <clears throat> men man vill inte ha det i närheten av där man bor för att det det anses då som att att Ja, då får ställer. inte tappa något blad så här. Nej, det just det där saker. Men därför har vi gjort ett landskapsanalys först i de här tre kommunerna och där vi då eh beskriver landskapet och det är då kan vi då använda det både i, i förplaneringen av vindkraft och i övrig översiktsplanering. Sen kommer det i mars och det, den här analysen den finns eh, att få på miljöbygg förvaltningen och man har möjlighet att yttra sig också kring den fram till den 8 mars. Så där kommer det då eh, att inte från det här och eh, när man har studerat vindförhållandena i i kommer att pekas ut vilka områden som är lämpliga för att bygga vindkraft. För man har ju konstaterat att vindkraften är faktiskt effektivare över land och speciellt då på ställen där det liksom är lite sluttande. Vi har ju inte så här höga berg här i i avistan men för det här är... som står i vattnet vi behöver det väl då så. Nej, ja, inte så effektivt i alla fall. Är det, det är det inte. Det blåser ju, utan det det blir ju uppvindar. Ja. Uh -huh. Så att i går då meddelar jag om på gång med vindkraften ju våran. Eh i gästrikland här också på gång när de grönsinka. Men det blir nog kanske i de områdena också. Men vi kommer ju naturligtvis att titta på vad finns det då för hinder att göra vid fick en genomgång igår hos Melia bygg då hade jag en fågelexpert som som påpekat just där vid hässlen. Är det inte alls det de har påtänkt att det skulle bli vinkrafter. Ja. Det är inte alls bra för där finns Nej, en det en fågel är... som är rödlistad. Ja, naturpark. Ja, ja och det borde väl då ta bli. Ja. Så att <laughs> det det gick knappt att vi, att man är mm. planera förres på som inte står där. Ja, på lukt säger jag vi kan väl bygga vinkrafter men då vet inte vad det innebär va. Nej. som som du redan gör nu man kan inte bara sätta upp ett vindkraft. Nej. Utan vi, vi vill ha, vi vill har det i speciella områden inte ett så här efter älven heller. Det ska vara lite bergsområden. Och ja, vi vi hoppas väl på att det ska ta bli lite vindkraftverk även här i vår kommun. Finns ja. det mer inom det här området när det gäller kraft då och sånt här energi och Ja, man du menar rent generellt ja. att spara energi. Ja. Ja. Det gör det ju nu tittar ju fot på om man ska kunna hitta ett alternativ till uppvärmningen och nedkylningen utav avistavallen. Ja. Det finns ju en konstjord gräsplan där som det kostar jättemycket att hålla. Den den den, den används inte på det sätt som de ska användas för det är för dyrt. Jag fick en värmeregn på fort med då på 3800 kr på Ramla kunja. Öppna ja. öppnarna. Det är väl bra om kommunen kan börja använda någonting som man... Ja, lite konkurrens. Ja, köpa ja. lite billig värme. Ja. Nej, men det, jag, det här med energi, mm. det, det är lika mycket att hitta nya källor som att lära sig att spara. Att man är, tänker på hur man använder spis och allting hemma. Vi har ju energirådgivare på miljöbyggen som mm. man kan hända mm. sig i. Och sen finns det ju vindkraftverk, alltså är små vind det, det, tekniken går ju framåt så det finns ju när man ser Sverige vindkraftverk så tror man ju att det är bara är de här stora ja. som står ute på kusterna mm. men det finns ju mindre. Men tycker ni att den vanliga människa kan bli intresserad av just även den här biten när det gäller alternativa energikällor? Eller är det någon, en och annan som kostar på någonting? Jag tycker alltså är är det väl just vindkraften. Jag har varit ju väldigt populärt, men det har, det avtar den den har visat sig att den blir inte så förmåligt som man har tänkt sig. Att dels så är det så att när man ska investera så blir det massa överklaganden och så tar det tid. Mm. Och så sen ska det ju då är det anläggningskostnader som mm. man vill ha igen och jag hörde det att man skulle från vår sida oppositionens sida att man vill ha de femalbolen där är för kooperativ och starta vindkraft för det till din skatt på även på den. Ja, regeringen har ju föreslagit att man ska sätta vindskatt på den vindkraft, den den kraft man får ut av ett ett eget kraftverk. Det måste ju finnas både piska och morot. Piskan är väl att vi förstör miljön. Men moroten måste vara att vi får lite <här> subventioner. Man nämner ju i från partiets centralt när det gäller just klimatarbetet i vardagen och så börjar man ju att kommunerna ska kanske bidra i större utsträckning än vad man gör man nämner då att kommunerna ska fastställa övergripande plan för mänskliga utsläpp av växthusgaser är det är de frågorna också öppna när det gäller eran er anlämnd och ärat politiska områden miljö sätter flera skolor och äldreboenden man ska ställa miljökrav på handlingar och bussar sopbilar lastbilar förkommer den diskussionen och och den inriktningen är med på det kommunala jobbet här Ja, i Läraren i storstads på miljöbygg så finns ju det här med. Ja, ja, ja, mat och... det Ja, ekologiskt ja av sån när det var nu är för någonting. Och alla uppfällningar som görs idag mm. tänker man ju på ja. miljön. Jag tror alla små bäckar kan bli väldigt stora mm. återflut och. Mm. Vi ska ta och lyssna på den heliga här Sofia tycker jag en gång till. Och ska få sjunga heligdagskväll i Timmekoja. Så var godt fanden reis Ja, då så var vi alla och geran ristunt och drömma om bleka minner Åh oh, vi tackar Sofia Karlsson för att hon hade vänligheten att följa med an hitta tärnberg hit till Radio Avestad och programmet Radio Röda Röster. En fantastiskt duktig. Säg och jag tycker hon har fina musiker med sig också. Ja, det här är alltså programmet som heter Radio Röda Röster. Ett program som sänds i samarbete med Sorsarna här i Avestad. Vi då så har nu på att prata lite om miljöfrågor Och med den anledningen så har vi Göran Elström och Anita Tärneborg. Det här med att ha stora industrier på en ort innebär det något speciellt när det gäller miljöfrågor? Det släpps ut både det ena och det andra ifrån industrin. Då är man behandlas industrin på ett lättare sätt än vanliga människor gör? Nej, det tycker inte jag. Och eh, det intryck vi får på miljöbygd är att vi har väldigt duktiga stora industrier här i Åresta. Eh eh vi får i brand och på remiss för det är länsstyrelsen som som, som sköter med det arbetet där. Och då får vi på remiss. Och det är ganska komplicerade remiss svar som ges alltså då måste man nästan vara expert. Men eh vi har duktiga tjänster men och de ger då ett eh, som vi tycker regelrätt sakligt och bra yttrande och så att eh om man ser till exempel motkompo som, som <hör> i stort sett tar hand om allt och, och, som jag <hör> faller och skickar till olika håll så är det man ska hemma vi blir imponerade det är en stor skillnad nu jämfört med bara för 10 år sedan. Men Benna Bårnning ställer sig frågan varför ligger den tillsynen på länsstyrelsen och inte på den kommunala? Ja. De, att forskningskunskaperna det mycket, det den är lite ja, jag vet inte klart av den allledningen. Det är det stora frågor. De det tar mycket tid det här. Det det köper inte jag här. <laughs> inte. <laughs> Nej men all all tillsyn har de väl inte. De de, de har ju förhandlingar ibland med vårat miljökontor med, om vissa saker att då, de vill gå lite igenvägar ibland. Ja men då är det vi. Nora utav våras då. då är det är ju allting av premiss vad som de ska ge till länsstyrelsen. Okej. Okay. Mm. När du framtiden nu då. Hur hur hur ja. utav våran mm. kära kommun här. Förresten jag tror inte vi ska bara säga kära kommun av så för miljön när man är beroende av varandra va. Det är inte bara här och Norrberg och Fager så vi kanske på sträckor till Sala, Säter han dröjta bo länge och hedermora bara vet jag. Jo, då vi tänker på framtiden och vi börjar ett arbete under Alitas ledning. Ett <går> där vi då har en cirkel med några entusiaster och du kanske ska berätta lite grann om vilka saker vi har har på gång. Det är inte det är inte fastställt det här vad vi det kommer att bli någon framgång i slutet av. En sånna cirkeldriv ja. som man ja. har. Ja ja. Ja. Och vi Där vi har pratat om de om de första grejerna, det var ju sopsortering och avfallshanteringen och sen vindkraften. Sen samordnad inköpscentral finns ju på förslag i kommunen. Och bilpool och biogasern, den har vi också pratat om. Sen en viktig sak med miljön, det är ju vad äter vi, vad stoppar vi oss? Och var får vi maten ifrån? Och där finns ju en en sak till. Det är ju det här med sopsorteringen och äta upp maten. Mm. Alltså vi kastar ju mat för miljontals kronor. Ja, ja men. Ja, ja. Skolorna kastar mat, privatpersonerna kastar mat. Någonstans har det försvunnit den där kunskapen om att ta reda på saker mm. och ting. Mm. Och sen det sista då det är naturvård. Så vi har spaltat ner sju olika områden som vi ska fördjupa oss i. Och sen är ju tanken då att eh, Albert kommunmedlemsmöte ska ta ställning till vad som är viktigast och så ska vi göra ett val. Ni har kommit långt nu. Hon är fast. Det var mm. det. Hur många gånger har ni haft? En gång. Men vi tar ansvar. Vi leverna också lite och Man mm. eh, ja. det gäller väl att ha två proffs med också. Alltså ja, när jag sen vi tar det jag ett proffs också. Det var Ulf Kolmodin. Ja just det. Ja sannerligen kunni speciellt på vinkraft. Ja, och sen ja, och David, David Bergendal, det är den lilla tappra skaran som som kom till den här cirkeln och men jag tror att vi alla brinner för det här och och då man då ser vi det alltså i den inspelstat till är det här viktiga frågor för den vanliga människan och med det. Nej. Det är nästan tragiskt. Ja, det är tragiskt. När man och sen när man Alltså det det som är tragiskt om vi ska prata om en bra grej i kommunen det är ju våra källsmedelvatten som idag är eh vad heter det mineralvatten vi har ja, naturligt ja, ja. mineralvatten. Och det är ju för att det görs ett bra jobb i på alla ställen med både vi och och på miljön med vattnet. Att folk går och köper vatten på flaska några grader. Och inte nog med när man går till led eller köpa det. Vad är det vattnet ifrån? Det hade vi ju bekymmer just saltningen av vägen. Ja ja. Och det var ju framförallt uppevid Rembo och men där har vi ju det var löst igång nu tack vare den här ombyggnaden av vägen. Det är då ska man ska göra så man ska styra vattnet ifrån vägen så att det inte rinner ner i det men man har ju speciella diken och man det likadå tycker... så går det ner i dammar och ja, ändå rinner okay, ut ja, i helven. Ja. Och det är jättebra. Men jag blir förvånad att jag så lite men det kommer man säga, ja, vi ska lämna över till nästa generation. Det är man väld ut bygga och säga jag i tid och otid. Men det tyder ju inte på att det är något större oro för framtiden. Ja, miljöfrågorna var mycket större bara för mm. 10-15 år sen. Mm. Då var det alla tänkte på sortering, alla tänkte på vad vi skulle göra med. Vad har det vad, vad är det som har hänt? Den enda kött. Ja. Är agendan ju generellt sett nedläggning som eh skolorna tycker jag har tappat lite illa, men däremot har vi några skolor nu som har grön flagg. Mm. Lund har det och det är ju en skolan som är en liten friskola i ja, kommunen ojo. och de jobbar helt och det tycker jag vi, vi ska höja målsettingen där och där flera skolor jobbar för att få grön flagg och då gäller det ju då att eh, ha vissa kriterier för att kunna få det man måste mm. kompostera i alla fall nöds som ska vara och eh, det hoppas jag att eh, skolorna kan fortsätta med. För mycket finns ju att göra med enkla medel ja. egentligen. Mm, mm, mm. Ja, det är den det är ju det är himla enkelt och ja. en miljövänligt. Det är bara att ta sig tid egentligen. Ja. Och den lilla sorteringen är som att man gör hemma. Att ja. Man har fyra plastkärl som du har skaffa eller så det som finns... jag kör med med i papperspåsar. Ja. Jag tycker Alf Probersson han beskriver det här med mitt land på en fantastiskt fin sätt och jag skulle gärna vilja spela den för er nu. Mm. Jag är en kron. Jag utboys friham en disc i morron. Jag är en sjölk på Visilians strand. Jag är i figuren Rosenbom i flottans kalls krona och jag är på Bohusläns karga stenar och sand. Jag är i Riddarfjärdens klarblå vatten och jag är på busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten. Och jag är alla blommorna i roslagens fann. Jag är Vingas salta friska västvind. Och jag är Hälsinglands trollska susande skog. Jag är sommarhagens svängande trägrind. Och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet. Och jag togre skogman i Malmö folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet och jag i Smålands skogbevuxna mark. Jag i eftermiddagens aftonblad och expressen och kvällens aktuellt i TV1. Jag är i den välliga pub och NK-stressen och jag är mer av Värmland än en värmläng ingen någonsin har sett. Jag i midsommarstången på den gröna ängen och jag i adventstjärnans blekröda ljus. Jag i Lucian med kronan och kaffe på sängen. Och jag är i lördagskvälls dansen i Omols folketshus. Jag i midnattsolens mäktiga sken och jag i ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag i violen från Bookandum i Fleyen. Och jag är stämpelur åt Husase i Västerås. Jag är Powell Rammel och jag är Eberholm och jag är Pettersson Bergern i Treans kanon. Jag är i en kostym från Kappbord i en garderob och jag är kollen 16e augusti i Vita havets sol. Jag älskar mitt land och människorna som bor här. Även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat Av sådant som händer omkring mig Men kärleken och känslan för det land Där jag är född och där jag lever Den kan ingen ta ifrån mig För de milsvida skogarna Och alla älvarna Och sjöarna Och människorna De är en del av mig själv Och människorna som bor här De tror jag på I en värld som ibland inte riktigt vet var ande men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige jag så beskrivan så Robertson vårt land. Om vi blickar bynarna nu då tittar utan på både aversta och dalarna och Sverige och vi tycker att den lilla människan den ska vara med och hjälpa till och och få en bra miljö men det dras gasledningar genom vatten i menar Sverige och Finland. Det tappas containrar i havet. Glaciärerna smälter ner och biotopen försvinner Så isbjörnarna har ingenstans att leva För att bara nämna någonting mm. Hur ska det bli med våran värld egentligen? Mm. <laughs> ja men det är ju Alltså var och en måste ju ta det lilla ansvar där man är Och då Och det gör man när man är med fyra stycken på en cirkel om miljö ja, ja men sen är det ju allvarligt Det här är ett bakslag för miljön Det här att FNs experter har har fått kvalitetsrapporter och varit lite tagit i lite på hårt. Det är också ett bakslag för miljön att man inte är, är ärlig, men det kan väl vara ett gott syfte från deras sida att man tar det så hårt så att men men det är ju tråkigt när man beläggs med och fara med osanning sen. Sen en annan sak som jag tror du skulle nämna med det här med våra stora industrier, det är ju att det finns ju röster för, för kärnkraft. Och det tycker jag är fruktansvärt för det beslutet som som är tagit nu utav sossarna. Det och fasar ut det det är helt rätt. För några år sen så pratade de om att fint titta på finnarna, de bygger och det kostar så och så. Det är ju inte ens halvvägs det är byggt och det kostar dubbelt så mycket redan idag. Och sånt tycker jag är bra för att det ska vi akta oss för. Sen en annan miljögrej som vi har gjort, det är ju det här med att vi lägger om lite med kollektivtrafiken här i Avesta. För idag, alltså många människor åker bil till jobbet sitter en och en istället för att åka med en buss och åka flera. Alltså, det är ju de där små sakerna som vi hela tiden måste tänka på vi människor. Vi kan inte kräva av statsmakterna att de ska bete sig något annorlunda än vad vi gör när såna där åtgärder som det här med indragna busslinjer det väcker ju sänso på en gång. Mm, men innan man överhuvudtaget har på att den förluts. Ja, och det oftast så är det ju somna som har ju åker buss som uttalelse. För för det är någonting som jag har stött på att människor kan inte åka buss. Man vet inte hur man gör. Nej. Man kan inte läsa en tidtabell. Man kan inte tar sig på bussen tror man de flesta bussar i Övsta har mm. lågt insteg. Mm. Det finns tåglinjer ifrån Övsta med lågt insteg. Man tror att det har varit som det var varit förut och så tar man inte reda på. Jag fick en artikel till Sant maji idag i Norköping har man öka kollektivtrafiken och då är det på bekostnad utav särskilda kollektivtrafik taxiresor med färdtjänst. Mm. Och det är jättebra att flera använder bussarna. Det var en tjej som satt där och stod som sa att nämen jag vill ha friheten och jag vill vara som alla andra, jag vill åka vanlig bussen när hon kunde. Mhm. Och det är sen... ju lika tåg kontra långtradad trafiken, mm. transporten på våra vägar. Man blir väl aldrig så elak som när man möter en så långtradare på en smal väg någonstans när man vet att det går en järnväg 100 meter därifrån. Man funderar. Mhm. Mm. Mm. Det är klart de ska leva någon som som kör en del lastbilen också men mm. hur hur ska vi komma någon vart med den miljötänkandet om om man hela tiden släpper igenom den och den och det och det och det. Mm. Mm. Det måste kanske tas obekväma beslut. Mm. Nej alls utmärkt kan vara att man kan åka till Krybbo med mm. mm. med buss varje halvtimme så vet man. Och då då är det ju inga problem när man ska åka tåg. Nej, Nej. Nej då vet man att det kommer kan man kan man vänta en kvart. Tills ja, visst, ja, men det är spännande. Ja, visst. Allt utmärkt. När det då blir reaktioner och allting inte går som man är mm. van. Mm. Då kommer reaktionerna. Mm. Eller man läser i tidningen att det ska bli en förändring. Man vet egentligen inte vad förändringen består i, men man protesterar mm. ändå. Mm. Mm. Hur ska vi göra vi då här i Moderat parti framöver för att få folk att, att lägga sin röst på oss i september? Ja, ska... ja då har vi för miljöfrågor förut om det som Göran har berättat. Det lägger ju fina sån en hel del och ta fram. Ja. Vi kommer att ha ett heltäckande program som verkligen kommer att vara attraktivt, det är jag säker på. Ja. Som tillåter öppet fortfarande. Mm. Ja, mm. efter den 18 mars var det. Ja. Och sen och sen det som jag brinner för det är ju att få människor att sortera att förstå att man gör det där lilla då gör man något stort för mm, miljön. Mm. För det jag bor där slänger man ju rubbos tubbsopterna. Men det, det finns ju kommuner som har att man får betala efter vikt. Ja ja. Och det det tror jag är ett incitament på att man sorterar. Hur vart det med den här anläggningen ute i vad heter den så? sakung där. Konstnär. Det är nåt utvinningsstation idag. Ja, det har varit en förändring det var inte på ett privat personer. Men det är stora föresagor som inte kan åka dit. Det står det där. Ja, det borde vi känna till med stora. Stängde man deponin där. Ja. Det, det blev där. ju särskilda. Ja. Det är ju det är få tippar som har den den utformningen som man kan deponera var svårt. Mm. Sen har ju sen har ju vi ett problem, men nu är det ju inköpt en tank som ska vara på Karlslund där slambilarna kan åka och tömma. Ja, ja ja. För där har vi ett problem. Slambilarna de lever lite grann sitt eget liv och de som jobbar med slam för att de åker och tömmer i kommunens nät. Och alla väder slår i taket i på reningsverket. Och det kommer saker som inte de har räknat med där nere. Så nu ska allt slamm tömmas i en tank på Karlslund. Och sen pytsar de ut när det är värdeleks som det passar ja, ja. för att släppa ut det. Hur länge har vi Karlslund? Vad är det för tidsperiod satt där? Jag vet inte. Det är nej, inte det. vårt bord. Nej, nej det är inte vårt bord. Nej, men alltså, det, det borde jag veta, men ligger det på frihet och teknik mm. Ja nej. Ja. Ja, så det är det. Så det är det låg under miljö. Är mm. mm. vi här tillsyn, miljötillsyn är väl den men hanteringen mm. ligger på fot. För mm. ni får slåss med Ängström då när det. Ja, egentligen det gör det. Det som inte passar. Ja. Våra tjänstemän är ute och jagar så kollar sånt i rätt. <håll> vi skulle ta och lyssna på en låt till, men jag tycker en låt innan vi vi vi är slutta så ska vi ta det här med insändarna igen som jag tog någon här tidigare. För jag tycker han som är ordförande på Grytnes Sten Åkemörk han är en en man med en vass penna tycker jag ska få läs upp varförallena. Två två stora avtro välja opinionsmätningar SCB och KI har visat på att högerregeringen Ringfelt ligger risigt till oss svenska folket line friend crediter säger så här, näs svenska folket tycker som de gör. Beror det på att jag har varit borta för länge? Men då var väl tanken att det skulle bli tvärtom. Tre funderingar från vår sida. Först, var finns ödmjukheten? Det andra, vi skulle väl alliansen vara ett lag. Och det tredje är det statsministern själv som har utvecklat en dålig kultur i sin regering att hela tiden skylla från sig på andra. Moderator ledarna Daniel Sandberg förs ungefär så här på Svegnatten vanlig 2006. Flera människor i arbete och färre utanför kommer att avgöra valet 2010. Jag säker så med plan för allsång och litar vi på svenska folkets tjänstra för solidaritet. Säg grytan ses förenigen av steg åken mörk. Här kommer en vacker låt. <friär> Ja, den var vacker. Ja, oh. vad var det för någonting? Ja, det är en baul låt i den instrumentalen. Är det en baul? Ja, det är det. Men då tror jag ha skiftat skivorna. Ja, jag det låg fel skiva i fodralet. Men det det är en baul. De de har ju vilket gäng de har. Jag var ju läxan då och lyssnade på dem i somras i gropen. 4 timmars helande regn. Ja, oh. och var lycklig som som man är sällan när jag gick därifrån trots att jag var blöt in på bara skinne. Men det gör väl ingenting, i huvudsak man har bra musik att lyssna på. Ja. Nu ska vi tala om innan vi slutar att Grytnes S-förening har årsmöte på tisdag klockan halv sju. I succen lokalen, gör han har du tiden för Avesta SF-föreningen? Ja, vi har vårt årsmöte måndagen den 22 februari klockan 19.00 på Metallhuset. Vi har gäst av Per Erik Pettersson som kommer att föra kring kultur. Ja, ja. Han kommer också till vårt årsmöte. Det är 23 mars och arbeta ta kommer flytta sitt årsmöte till 24:e. 24:e. Mm från 25 till 24:e. Ja. I Marcus skolans Matsson. Mm. mm. Den 26 februari eller meningen att det ska vara landstingspolitik med mig här på radion. Jag har flera gånger bjudit hit om de kommer inte och nu hoppas jag verkligen att de kommer för Är det någonting som diskuteras i avälsa sfärad landsting och sjukhusfrågor. Så jag hoppas verkligen att de kommer hit. Jag tackar göran och jag tackar Anita för deras medverkan. Tack. Jag tackar också för att du tog med den här fantastiskt fina skivan med Sofia Karlsson och hon ska också få avsluta programmet med en Dan Andersson låt som heter Minnet. Anders Lundberg heter jag som är presentatör av programmet. Jag är tekniker, jag är producent och också ansvarig utgivare. Vi har ju ett till program som jag har ansvar för och det är radioprogrammet Country Corner som går här på samma frekvens på onsdagar mellan klockan sju och åtta. Vi hälsar och önskar alla en trevlig läring. Jag vågar inte vinter det är lite hårt och sleet ute kör försiktigt. Använd broddar på skorna och sop sortera. Ja. Tack. Tack. Vi ging och över is, frusna vida vatten. Och såg moansens flamman från rommeberga. O solen føng så sakte i steng av guld mot bergen Og sakta krø på skuggene bland enarna på nord Som eld og ljus meg smekte dina mjuka ljungfruhender Såg jeg ditt mørke hår Og helt av lust jeg smekte ditt brøst og dina længder Og fikk av deg det helige som endast mannen får Som eld og ljus mig smekte dina Kalle stjernblass Såg jeg Ditt mørke hår Og helt av lust Jeg smekte Ditt brøst Og dina länder Og fikk av deg Det helige Som endast Mannen får Og nu er allt et minne en såga i går